as net soos Kyns na Sjoeier Zuid-Afrikaanse tyd en juist by die rechte plek oor juist by netradio SA netradio SA die webwerf by www.netradio SA.co.za ek herhaal dit net weer www.netradio SA.co.za as so goed as een mens bykie daar by die webwerf net inloer vir gewis van al die feite wat daar is alles rondom die radio self wat die radio aanbied programme en dan ook die persoon wat uitsaai die omroepers en die informatie in dan ons archief potgooi podcast so dat die mens enige tyd gaan luister na enige van die programme wat alreeds uitgesaai is om dit dan op jou eie tyd rustig te gaan luister Annerhede ook om ek die webwerf adres gees om dit asseblief met jou mense met wie in contact is, jou contactluis jou netwerk wat jy opgebouw het om dit met hulle te deel asseblief Ons is ernstig op soek na al ons mense wat uit die land uit ook pad gegeet. So min of min daar van 1994se kant af. En ek weet daar word nou huidiglik gepraat van expats. Expats, wat beteken expatriates. en ons wil graag met hulle contact maak, waar hulle ook al in die wereld hulle self mag bevind. Soos jy contact het met groepe mense in die buitenland, want die Suid-Afrikaners wat uit, uit Suid-Afrika weg is, wat nou hulle self ergens in die vreemde bevind, alle vorm sulke groepe en Engels klasters, Om verstaanbare redes Omdat die eiendomlikheid van Suid-Afrika nooit verdwynie Braaifluis En alles wat daarmee gepaard gaan Daarom is dit ook so dat sommige sangers dit succesvol vind om In die buitenland te gaan optree En dan Afrikaanse liekies daar te syng So help een bykie van my, asjeblief Ons kyk of ons nie Op een manier by net eers ons Mense wat uit die land uit weg is Dan ons mede, boetes en sussies wat hier weg is Om met hulle contact te maak En dan van daar die contact af verder uit te bouw Want ek het een verskrikkelike begeerte om die woord van God en vooral die boodskap rondom die brood van die Heer Jezus, die brood van die lam, om dit met elke mens op aarde te deel. Dit is vir my rechtig een roeping, dit is ernstige roeping vir my. Omdat die Heere met my bepaalde dinge gedeel het rondom die bruid, wat absoluut noodzakelijk so is om te weet. So dat die mens gemotiveerd kan wees, dat die gereed kan wees en ook gereed kan maak. Want die bruid in die boek boekopenbaring maak haar gereed. En ek wil graag help, graag een inzet lever. En ons kan dit nie doen as ons nie die kontakte het en met hulle kontak maakje, want hierdie radio'se golwe gaan dwars oor die ganse wereld en enige mens enige plek op die aarde kan inskakel. En as ons so met statistieke kan werk rondom slimfone smartfone slimfone weet ons volgens statistiek dat daar meer as 2 biljoen bil nie mil nie biljoen mense op die aarde is wat in beheer, wat in besit is van so 'n en dit is tensy moontlik vir daardie persone om te luister maar hoe gaan hulle nou luister as hulle nou nie weet nie En jy weet alles word maar so van persoon tot persoon verspraai. Dit is maar hoe inlichting versprei Maar ook oor die sociale netwerk kan dit binnen een oomblak, kan dit by miljoene mense, by mil miljoene mense en by miljoene mense uitkom. En ons wil graag dit doen. Ons hoekom? Omdat Jezus gesê het, gaan die hele wereld in. En verkondig die goeie nies, gaan sê vir hulle van die goeie nies. Al die nasies. En ons moet dit, assoblief probeer, mense, daar is net een ware godsdienst, tussen in al hier die hele sweterhul van godsdienste. Daar is net een naam, waaronder onder een mens gered kan word en dit is die naam Jezus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En denk nou net aan, jou andeel hierin, om zeker te maak dat iemand inluister. Ons het altyd in die kerk evangelisatie werk gedoen, kan jy onthou? Ek het op een stadium in een dorp, daar in die kaap perl jy ken die perl of parel, sommige mense sê parel en die mense in die perl, sê hulle noem dit perl, die perliete daar het ek ek weet nie hoeveel honderde huise, baie honderde van deur tot deur geloop en het was vir my so opwindend ek het Somman het, ek het op daarie stadiumsuitlein, wat volkswagenkie volkswagen volkswagenkewer, en om met drie ander studenten ingelaai, en met ons bagasieboe op die dak, en gerui perl toe, en daar die woord gaan verkondig, evangelisatie van huis tot huis tot huis, Vandaag is dit nie meer moendlik nie, mense is achter slot en grendel en as jy nie per afspraak by mense uitkom en hulle vir jy die hekke aan goed oopmaak jy, dan is dit net doodgewoon nie vandag meer moendlik nie. Jy kan sien hoe ver die, die duivel gevorder om breekke aan te slaan, om te rem, mense terug te Maar nou het die heren vir ons hier die wonderlijke apparaat gegee Internet En met hierdie golwe is daar geen grense nie Dit gaan oor dorpe en stede en lande Daar is geen grense nie, daar is nie breekke nie Die enigste breekke As ons daar kan praat van breekke Is die feit dat mense nie weet nie As mense nie weet nie, dan is dit maar remma Remma wat aangeslaan is Breekke en ons wil asblief die handrem losmaak, en dan wil ons gaan, en het vir alle mense gaan vertel, denk nou net, jy dag, as jy voor Jezus staan, en hy vir jou dankie sê, dankie man, vir dit wat jy gedoen het, om die evangelie te verkondig, die goeie nieuws vir mense, weet jy hoeveel mense het gehoor, wat jy gesê het, weet jy hoeveel van daar die saad het opgekomt, in mensese harte. Aie dankie daarvoor. Moet ek herinner nie net weet, jy is ingeskakeld by net radio SA, en jy luister nou op die oomlik na Dr. Tini Eilers, wat uit saai vanuit Airene in Pretoria, in Suid-Afrika. Programme sy naam op woensdag is Israel van die Bijbel dus hoe ons dit adverteer maar op die huidige oomblik praat ek min of meer net oor die bruid, die bruid van Jezus die bruid van die lam maar daar is soveel onderafdelings omdat die bruid eindelijk die toppunt is van die hele ganse skrif, van die hele Geskiedenis van die mens, dis waarin alles tot by een culminatie punt kom Dis die klimaks Dit is die grootste gebeurtenis wat in mense gejegenis sal wees Daar die oomblik wat aangeteken is in openbaring 19 vanaf vers 7. Wees bly, kom wat ons bly wees. Kom wat ons feest veer, want hier is die grootste bruilof, wat ooit plaasgevind het, of wat nog ooit sal kan plaasvind. En ek en jy kan deel wees daarvan. En ons kan seker maak, dat mense uitgenooi word. So waar jy ook al jyself bevind vanavond, jy is verskrikkelijk baie welkom, of dit nou hier in Suid-Afrika is, en of jy ergens in die buitenland is, verskrikkelijk baie, baie welkom. Voel gerust, voel gegroot, want ek gaan jy som en nou hier groot in een paar talen, en voel net welkom ek hoop voel altyd welkom as jy hier by die radio inskakel ek begin somme daar met die Russische taal om te sê Strafoetja, dit is nou as mens iemand groet hallo sê, soma sê maar net so doodgewoon mens sê betekent hallo en die taal betekent nie altyd net soos wat ons hier in Afrikaans of Engels sê hallo nie en Privet is ook een manier in die Russische taal as my as iemand nou goed ken, dan sê Privet nou nie, nie te goed ken nie, soos as jy nou die president of eesterminister of die hoofd van die land nou daar gaan ontmoet dan gaan jy nou nie vir hom sê Privet nie gaan vir hom sê Drafutja en in die Arabiese wereld daar waar ons die Arabiere vind, die mense van die woestijn, waar ons mense ook nou daar is, plekke soos Dubai <coughs> en meer, ander plekke ook, sê ons salam alikum. Maar dis nie die enigste manier nie, die mense ook kan sê merggebaan en mense ook kan sê alaan wa salaan, alaan wa salaan, so afhangende van wat er streek van die Arabische wereld jy bevind, is daar die verskillende soorten van maniere om te groet. Dan in die Duitse taal sê goed en Abend, en in Hebrew Shalom, wat beteken vrede, Kalimera, hallo, hi, hi, en dan goeie naand vir ons mense hier in Zuid-Afrika, maar nie net, ondou nie net in Zuid-Afrika nie, waar ook al, waar mense Afrikaans verstaan, want ek weet, my boete Pieter Erasmus wat hom daar in Saratov in Rusland bevind hy sê al wanneer heine Afrikaans hoor dis maar net wanneer ek uitsaie wanneer hy dan ook luister nou sy vrou kan Duits praat en ek denk dis die taal wat hulle meeste van die tyd communikeer boven behalwe nou die Russische taal So ons kan daarom sê goeden abond Maar goeie naand vir ons mense dan wat Afrikaans sprekend is en good evening vir en ons Engels sprekende mense Maar ek dat jy ook kan Afrikaans verstaan totdat ons na oorslaan in een tweetalige poging om wat ek in Afrikaans sê dan net so in die Engelse taal te probeer herhaal Nou ek hoop is rustig en ek hoop jy lichaam is rustig, jy gees is wakker, en mens bestaan ons uit gees en siel en lichaam, en Godse invalspoort in ons, wanneer ons in contact kom met God is dier en via ons gees en die bybel sê, die natuurlijke mens, die outer man, die natuurlijke mens, natural man, kan nie die dinge van die geest verstaan nie. Dit help nie om geestelike dinge met mense wat nie wederbaar is, te probeer opnemen, dit maak jy sin nie. Teken nie dat ons nie moet praat nie, want as jy praat is jy bezig om te saa te saai. En het mag talk opkom en dat daar een geestelike geboorte kan plaasvind. Maar totdat dit gebeur het, sê Jezus, baie duidelijk, in Johannes hoofdstuk 3 praat hy met iemand, Nicodemus, en hy sê vir hom, as een mens nie weergebore is, kan jy die koninkryk van God nie sien nie, in die derde vers, en in die vijfde vers sê, jy kan, kan nie daar in nie, want is alles, Geestelik, alles het dit met jou geestmens te doen, met jou geestelike geboorte en jou geestmens of jou innerlijke mens, teenoor jou uiterlijke mens of die natuurlijke mens. So ons wil graag met jou inner men praat, jou innerlijke mens, jou geestmens mens, en dan moet die mens maar een bykie ontspan, rustig wees en ons probeer dit juist doen op uh, donderdag wanneer die program dan nou nie 7 uur is nie, maar 21.30 uur half 10 het so voor slaap en stuit so dat jy sommer onder die bybelse meditatie wat ons dit noem sommer kan slaap, en as jy slaap dan is het wonderlik want jou geest kan nie slaap nie, al slaap jou lichaam en jou siel, al word dit om die vaak oorval, en daar gaan jou, dan gaan jou gees nie samen, jou geest is lekker, wakker en so bly, dat die lichaam en die siel nou in die pad uit is. Wanneer mens luister na David, hy sê, hy het, ek het my siel tot bedaring gebring, so is my moeder haar suigeling, Nou jy amal van ons weet, as jy in huis is en die kind is bezig, die is bezig om hard roer en te huil, dan is amal ongemakkelijk totdat daar die baba tevrede is en is gewoonlik aan die bors van die moeder. Daar is die baba dan nou rustig en tevrede en amal is dankbaar nou net so is jou geest baie, baie dankbaar as jou siel tot bedaring gebring is en jy nie met te veel denk nie, want ons denke, ons brein, ons siels dimensie is oorstroom met al die dinge van die dag alles al die impulse, of dit nou van jou hande, of van jou voete, of van jou nees, of jou mond of jou oor, of jou oor hier die verskillende stint, dat jy stuur al daar die inlichting na jou breint en jou breint, met die heel tyd alles verwerk. En jy moet elke breekdeel van een sekonde moet jy besluiten neem. So kom my mens uitgeput is, daar hou nie net na lichaam nie, maar ook na siel. Aan die einde van die dag, na al die dinge. So ek is rechtig hoopvol dat jy nou rustig is en maar net kan luister. Somme net so, net na my stem. Luister maar net daarna. En wees absoluut, absoluut rustig. Terwyl jy so lekker rustig is, luister ons Narina Jeugoe wat vir ons die, die Onze Vader gebed vir ons singt. Ja, ek herinner jy, jy ingeskakel is by Net Radio SA, Net Radio SA. En luister na Dr. Tine Eilerts, so ek saai uit hiervan af Airene, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. En ons is bezig met die program Israel van die Bijbel, alweer ek nou nie met jou oor Israel gaan praat, maar alles wat die mens eindelijk praat, oor die bybel, sluit uit, uit die die aard van die saak, ook is daar in, want alles het eindelijk met haar ontstaan, alles het met haar gebeur en alles gaan weer daar, af eindig, die hele herstelproces, waarmee God bezig is, en soos wat ek gesê het, sy culminatie punt vind, in die broed. Ek hoop ek gaan onthou om dan een bykie met jou klompie denken wat ek sit en wonder het oor toe ek gedink het aan die broed. Al vir jare, mense, ek is hoeveel jare daarmee bezig. Ek het reekse en reekse hiervan uitgesaai toe dit nog op band opgeneem is, ek het ergens is daar houwers vol van hulle met reekse. So die Heer het vir my rechtig lang al hiermee bezig hou, so dat ek eind, eindelijk van myself al gesê het, ek denk dis die enigste rede hoekom ek gebore is, is dat ek in hierdie tyd moet praat oor die brood want die Heere het soveel dinge aan my, aan my geopenbaar oopgemaak, dat ek dit toch nie vir myself kan hou nie, dit net die moendlik nie, dit is borreling wat hier van binnenkant afkom met die doel, om mense daar oor in te lig, en dis ook om die Heere sekere momente in die Bijbel vir my so laat uitstaan het, soos die daar van Noach en die daar van Lot, waar mense moes gereed maak, in die ellende daar rondom, dat het net so'n klein biekie mense was, van die hele bevolking van die wereld, acht mense in die daar van noog gereed en drie mense in die dag van Lot dan sê die verstaan hoekom een mens so bekommerd raak omdat die tyd bezig is om om uit te loop en een mens moet praat en Die woord moet recht oor die wereld verkondig word dat jy soveel as moendlik mense kan bereik. Maar voor ek nou daarmee verder gaan het, hier iets in my ninde opgeval wat ek op die stadium aangeraak het. In Exodus is die, die woordkie die oerum en die toemum. Misschien het jy die woord al gehoor, Misschien het jy dit maar net by my gehoor, Ek weet nie, Misschien het jy dit self gelees, Misschien het jy daak al die degelike studie daarvan gemaakt, Ek weet nou nie, Die meeste studenten is ek vir studenten vraag, Die logische studenten, Wat weet hulle nou van die woord oerum en toeme? En ek skryf het nou daar op die board, En sien jy daar niemand nie, Ek het nog nie iemand gekry, Wat jy nog iets daarvan geweet het nie, Toch is dit so'n belangrike voorwerp wat destijds dier die hoge priester gedra is in een borstas. En ek lees dit vir jou hier in Exodus 28 vers 30 En ek sal ook nou nou vir jou verduidelik hoekom dit nou relevant is hoekom wat jy nou eindelijk daarvan weet hoekom wat is dit nou te maak Met ons studie oor die broed van die lam Die dertigste vers dan van Exodus 28 Jy moet ook in die borstas Nou luister, kyk net een bykie na daar die woordkie Borstas Borstas Dit wil sê, dit is een klein tassie. waar die hoge op sy bors gedra had. Nou mens, jou bors is altyd een baie intieme plek van een mense lichaam. As jy iemand aan jou bors vastdruk, dan is dit rechtig een intieme gebaar. Duk nou aan iemand wat graag met sy of haar kop op jou bors wil hee. Wat een intieme prankie is dit nie. Nou jy sal onthou dat daar een discipel was, wat homself altyd genoem het, ook in sy evangelie, die discipel vir wie Jezus lief was. In die oomlik jy dit lees, dan dan wonder jy by josef, wat dan van die ander disciples? Hoe kom was hy nou die disciple, wat kan sê dat Jezus vir hom lief was? Wat was Jezus' verhouding dan met die ander disciples? Daar die disciple het aan die etenstafel die laaste pasgaan op die 14 veertiende van die maand Nisan, daar in Jerusalem in die boe vertrek, plek wat speciaal voorbereid is daar saam met die ander disciples gesit het en Jezus wat dan die pasgada bedien het het op die stadium vir Johannes gehad wat hier op sy bors geleid met sy hoof op Jesus se bors. Nou mense. Dit sê baie, nie waar nie? Nou goed. Bors. Bors tas. Wat betekent dit plons nou? Dit is 'n 'n baie intieme plek. en op hierdie plek was daar nou hierdie borstas en het word genoem die borstas van beslissing maar dit is een beslissing, dit is een besluit wat jy moet neem jy moet een beslissing maak en nou maar jy wil Naar die tandarts te gaan. En jy kom nou daar by die tandarts en jy maak jy mond op, terwyl jy nou daar op sy onderzoektafel sit of le. En jy mond is op en hy is met sy instrumente hier binnen in jy mond bezig en hy sê vir jou, Hy dink, hy moet hier die tand trek. en nou moet daar een beslissing gemaakt word, want dit is jou tand. Hy kan nie maar sommaan net die tand uittrek, hy kan nie nou daar terwyl jy met jou mond vol instrumente is en jy en omtrent geen woord kan uitkreeg, en jy jou sommaan nou inspuit en gee in jou tand uittrek, hy he. mag jy dit doen, hy is onethisch. Hy moet eers jou toestemming kry, daar nou moet een beslissing gemaakt word en jy mag dalk voel my jeug nie, dit is te hastig ek sal hier oor moet gaan denk om, ek moet dalk een tweede opinie kry kan een mens nie hier die tand gered kry nie, want, mense, want na die tyd is daar een groot gaping en as die eets al die kost daaran ongemakkelike ding So daar is een beslissing, wat gemaakt moet word. En miskien sien jy dit deesdaan baie makkelijk op die televisie, wanneer daar een dispiet is oor of iemand nou rechtig die drie gedruk het in rugby, of het hy hom nou nie gedruk nie. En niemand kon rechtig sien nie, Kuisrechter kan nie gesien het nie, was nie op die rechte posiesie nie. En nou is dit die beoordelaars daar sit en kyk na daar die beeld. En dit rampie vir rampie onderzoek om te kyk of daar nou rede is hoe kom jy nou nie die drie moet toekennie. Dan moet daar beslissing kom. En baie mense hou dan nie van die beslissing. Nee, dan gaan daar een klomp boos op, want my sê nie, ja, van hou nie. Nou goed, hier is een beslissing, een borstas van beslissing, en nou sê nie wat hy nou sê, op sy hart dra, as hy in die heiligdom ingaan. Is dit nie so, dat ons ook mense op ons hart dra, nie, ons gebruik daar die, inlig, daar die Uh, uitdrukking, ek draai jou op my hart, mense, dit is een gewichtige saak, as jy dit sê, mense kan nie lichtelik, vir iemand sê, maar ek draai jou op my hart nie, en dan bedoel jy dit al nie ees nie, want hy sê ons gebruik soms uitdrukkinge wat oor ons nie dink nie. sommige man het het klompie woorde. Dit is ook om sommige mense wanneer jy vraag hoe dit gaan, en jy sê goed, dan sê ek goed, sê nou vir my rechtig, hoe gaan dit met jou? Jy nie maar vir my sê hoe dit gaan nie. Maar hoekom sal iemand dit doen? Het is omdat ons allemaal weet, ons praat betekent sommer net, uitgewoonte. En ek denk daarom moet ons maar mooi versichtig daar oor na, voor ons vir iemand sê dat ek jou op my hart draal. Ek dink aan jou, ek dink aan jou met emotie, en met tere emosie van liefde en omgee en barmhartigheid. Nou dis wat die hoge priester moes doen, hy moes hier die borstas van beslissing, op sy hart dra, terwyl hy daar in die heiligdom ingaan, dat Alle op die hart van Aaron kan wees As hy voor die aangezig van die Heere ingaan Ek en jy Het ons ook een heiligdom Een bepaalde speciale plek Waar ons ons knee voor die Heere Die groot God God drie enig vader, sien en heilige geest Schipper van die hemel en die aarde, wat uit die niks die hele ganse heel al in ansijn geroep het, en het elke breekdeel van een sekonde in stand hou. En ons dan in die heiligdom ingaan, met een mens, of met twee mense, of drie mense, of met meer mense op ons hart. Dit is gewichtig, Dis gewichtig En is so voorrecht om te weet dat daar so iemand is Wat met jou naam Op sy of haar knie daar voor die skipper gaan staan Met barmhartigheid Met omgee liefde En nou kom dan een borstas van beslissing? Beslissing. Ja, dit omdat een mens na God toe gaan en ek wil dit aan jou voorhou kyk of jy dit as een beeld kan sien en onthou in die jimmel waar God is en omdat die jimmel is nie noemdweendig ergens door ver daar die hemel is net een dimensie van ons gesky het is vierde dimensie maar laat ons nie nou te veel daar oor dink nie, ek wil net nie he, jy moet dink het is een verskrikkelike afstand nie. maar God is nie, God is hier by ons en sy koninkryk is hier by ons Al van die dae van Johannes die dooper af, Heid geal gesê die koninkryk het nabij gekom. En dan sê die skrif, Van of die dae van Johannes die dooper, Breek die koninkryk vir homself een pad oop, Na ons toe. So die koninkryk is by ons, en God is dus ook by ons, dus ook om Jezus naam Immanuel is, wat beteken God met ons, Imanu, die eerste gedeelte van Immanuel, Imanu beteken met ons, met ons, die oe wat jy daar hoor is ons, Imanu is met, met ons, l immanuel El, is afkorting van Elohim wat God is, God met ons. God is met ons, mense, Boetie, sissie, God is nie door, ergens nie, God is met ons. En as jy daar gaan kniel dan is jy eindelik sommer direct in Godse teenwoordigheid. Daar waar jy een speciale plek het, waar jy stil word, en in Godse teenwoordigheid kniel maak dan die saak of jy letterlik kniel nie, ons is nie allemaal in daar die posiesie om dit te kan doen nie, God weet dit ook, maar om in sy teenwoordigheid dan in te gaan en kalm daar te wees, met eerwied en respect tegen oor hom as God. En nou is daar die borstas van beslissing, hy gaan daar met vraag oor mense, na God toe. En dan het God door die oerum en toemum, en ek weet nie of ek nou nou daarmee eers bezig moet hou, en later moet probeer verduidelik hier, want ek wil nie nou weg wegdwaal van die gedachte, om te beslis dat daar een beslissing moet kom. God het dus door die oerum en toemum, het hy vir Aaron dinge bekendgemaak, wat Aaron nie geweet het nie, een beslissing gemaakt, so dat hy met mense na die tyd kon praat en sê, dit is die beslissing van God. So in die jimmel, sit God, op sy troon, en dan wil ons nou net dus praat van vader sien en heilige gees en die vader sit op die troon en aan sy rechterhand het Jezus plek ingeneem met een specifieke rede aan sy rechterhand, omdat hy daar intree as advocaat Maar is nog altyd God wat die beslissing, die Vader, God die Vader wat die beslissing moet maak. Jezus tree in, soos wat jy een advokaat in hof kry, in hof sitting en die advokaat is besig om jou saak te beveg en jou saak te stel en te, in jou gins te praat. Maar dan moet jy onthou, daar is een antlaar ook in die hof weet nie of jy kan onthou die pastoreus saak wat so wereldwijd aandag geniet het en wat oor die televisie uitgesaai is en allemaal kon sien hoe die daar in die hof werk, daar sit die rechter en dan is daar een advocaat wat optree en wat opgetree het namens die pastoreus persoon en dan was daar een anklaar wat hy die man wou skuldig bevind, aan moord, dis die antlaar, maar dan was daar nou die advocaat van die pastorees persoon, wat hom wel vry gespreek kry, en dis wat voordierend in die antlaar, Hemelse Hof plaasvind 24, 7, 365 en een kwart dag. Want die antlaar klaam hy in jou dag en nacht voor God aan. Hy wil jou skuldig bevind kry. en Jezus wil jou vry gespreek kry so dit 24 hier, 7e week van 365 na kwarta hofzaak en nou kan ons met ons zaak na God toe gaan en dan moet daar een beslissing kom en die beslissing le by God, die Vader hy kan daar oor besluit hy beslis daar oor daarom met groot nederigheid en respect gaan ons na God toe en ons los die beslissing in sy hande Godse wil sal op Godse tyd volgens Godse meneer plaas vind want God bly God en hy is ewig in beheer van alles, al lyk dit soms nie so nie. Jy is al mys onthou, dat ek vinnig vir jou prentje geef van Jesus en sy disciples, as die kerk daar op die meer van Galilea, en die volgende oomliks daar een verskrikkelike storm, en die disciples skreef van vrees, want hulle denk hulle gaan vergaan. Nou lyk dit moos, of God nie in beheer is nie. Maar God is die hele tijd in beheer, al is daar storms, en bly nog altyd in beheer. Die skade wat daar gaan wees, altyd wat God toelaat. Daar kan niks anders gebeur, as wat God toelaat nie. Het so met jou en met my lewe is in Godse hand, is nie in iemand anders hand nie, Bijbel sê ook vir ons metig, beslistheid, niemand kan jou uit my hand ruk nie. Hoor jy? Petie, sissie? Dis met gerust en lang dat ek dit vir jou wil sê. Niemand kan jou uit sy hand ruk nie en niks kan jou skui van die liefde van God nie. Dis altyd by jou teenwoordig. Godse liefde is altyd by jou teenwoorde want niks kan jou sky al lyk dit nie altyd so nie dit het beslist nie so gelijk toe Paulus op een stuk plank daar by een haven uitspoel nadat die skup waarop hy gevaar het waarmee hy bezig was om die evangelie te verkondig. En hy bykie houtjies om goed met mekaar krap om my vuur te maak en my slang om nog aan die hand ook pak. Toen lyk dit nou nie al, die, die prankie lyk nie asof alles onder god Godse beheer is nie, mense. Maar ja, alles is in Godse hande. En alles wat met jou gebeur, moet jy mooi luister, maar dit nie verkeerd verstaan nie, ek hoop nie so nie, alles gebeur met jou ten goede, met wie, dit is met amal nie, hulle wat na sy voorneme geroep is, as jy in Godse hand is, as jy Jezus anvaar het as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker, staan jy op rots, En niemand en niks gaan jou vandaar die rots afkryn. Jy kan het maar aanvaar wat ek vandaan vir jy sê, as jy een dag ergens jyself een groot moeilijkheid bevind, en jy wil my skakel, my sê, maar hoor jy sê, jy dan gesê, my voet op die rots, dat sê, is nog altyd daar. Al voelt dit nou nie vir jou nou so nie, jy is nog altyd daar. Wanneer die storm voorbij is, gaan jy achterkom, jy staan nog altyd op jy rots. Niemand kan jou daar uitruk nie, en niks kan jou skui van Godse liefde nie. Dit nie wonderlik vertroestend nie. So, hoekom nou die oor toe, maar hoekom wil ons nou daarvan weet, mense, ek en jy, het ons moestel gelees in die Hebraers, hoest ek sê, oor die fondatie wat gele word, en die verkondiging van die woord, daar beginnende by bekering, en dan die doop in water, jou geloof in God, jou dooping met die Heilige Gees die handoplegging dus, die verkondiging van die opstanding uit die dood en van die eeuwige lewe en die eeuwige oordeel voordat jy ergens in die eeuwigheid jyself gaan bevind. Dan sê die skryver van die brief, ons kan nie by die harde elementaire beginsels bly staan nie ons moet achter die voorhangsel waar Jezus as voorloper ingeloop het. In die oomblik as jy achter die voorhangsel ingeloop het het jy aan jou een kant die brood, die toonbrood met die tafel, tafel met die toonbroode wat Jezus is en net recht oorkant die kandelaar met sy 7 lampe symbool is van die Heilige Gees maar ek geconfronteer word met die woord wat belig word deur die Heilige Gees van die lamp van die kaldelaar se lig val op die brood en hoe meer ek en jy bezig is om van hierdie brood te eet, hoe meer word ons gevul met die Heilige Gees En om daar die prankie aan jou te skets, gaan ons dan op die stadium lees uit Zacharia, miskien keer die tussentijd een bykie daarna gaan kyk. Zacharia, sy so krijg aan 4. Daar gaan hier die kandelaar sien. in die afvoerpijpe. En die olijfbome, waar die olie vandaan kom wat alles te make het met die vijf weise maagte wie se lampe vol olie was, teenoor die vijf dwaase maagde, wat amal is die kerk, die tien maagte is amal die kerk, maar dan daar vijf weise en vijf dwaase. En hoe ek en jy wil weet en seker maak, ons wil daar die dag van die Jezus kom, volgens Paulus in Thessalonians en sy sê dat ons Gees en siel en lichaam onberispelik bevind moet word by die wederkomst. En jy wil onberispelik wees, ek weet het, so kom jy luister en daarmee gaan ek jy nou weer vanavond groet totdat ons mekaar nou weer by die volgende sessie sien, dv dan, as dit vir jou moentlik is, dit is morgen aand, en morgen aand is dit dv donderdag, en donderdag is ons bezig met praktiese meditatie, bybelse meditatie, onthoud is bybelse, noem dit niks anders, bybelse meditasie maar prakties en tot dan groet ek jou met die vrede van die here mag sy vrede, sy liefde sy barmhartigheid, sy voorsienigheid sy vertroosting met jou wees, nou en totdat Jezus weerkom en daarmee sê ek dan vir jou Shalom